Hej och välkommen till detta avsnitt av Kronobergspodden. Poddserien som i varje fristående avsnitt berättar om något från Kronobergs län i Småland. Nu ska ni få höra om hur man på olika sätt genom traditioner gav akt på vårens olika högtider. Många av dessa traditioner är numera borta, liksom traditioner ständigt uppstår och försvinner. Men några finns kvar. Jag har tagit fasta på hur man firade dessa traditioner just i Småland. Vi börjar med fastan eller fastlagen som utgörs av tre dagar mellan fastlagsondagen och fetisdagen, 40 dagar innan påskveckan. Nu skulle man passa på att festa för från och med onsdag, askonsdag, började fastan och fortsatte ända fram till påsk. För att ladda upp inför späkningen skulle man äta fisk, fläsk, ägg, mjölkprodukter och bröd bakat på fint vetemjöl, så kallad vitmat. Man skulle också leka, tävla, klä ut sig och ställa till med upptåg innan den allvarligare fastan tog vid. Fastlagen var en karneval, farväl till köttet och firas fortfarande på många håll i världen med pompa och ståt. En omtyckt lek i Norden under fastlagen var att slå katten ur tunnan då pojkar och unga män red fram och slog mot en upphängd tunna tills dess att den gick sönder och katten som var instängd därinne ramlade ut. Det finns en viss likhet mellan denna lek och spansk pinjata som är en upphängd figur som man ska slå sönder med hjälp av en pinne. Ordet fastlag kommer från lågtyskans fastelavent fastekväll. kallades också fläsksundag eller köttsundag eftersom man skulle passa på att äta ordentligt då. Dagen efter är blå måndag eller svart måndag. Då kläddes kyrkorummet i svart sorgens färg. Blått avsåg i äldre tider svart färg i kyrkliga sammanhang. Denna dag var det fridag efter fastlagsundagens firande om man fortsatte att fästa på mat och dryck. Därför kallade man ibland dagen för fläskmåndag eller köttmåndag– –på motsvarande sätt som dagen innan var ett fläsksöndag eller köttsöndag. För att få in ett allvarligare inslag under dagen brukade man lekfullt daska sig själv och andra med riskvistar. Detta symboliserade att man ville göra bot och bättring– och hade förmodligen sitt ursprung i den katolska synen på människan som syndare. Man skulle se till att taska till någon redan tidigt på morgonen- och helst vara oupptäckt tills man dängde till. För blev man påkommen så fick man bjuda den man hade tänkt slå på kaffe och bullar. Fettista eller Vita tisdagen som den också kallades- är den tredje och sista frostadagen innan den 40 dagar långa fastan sedan tar vid. Helst skulle man äta inte mindre än sju mål mat denna dag. Vanligt att äta på 1800-talet var en fettrik fetista soppa och fläskorv följt av semla. För denna dag är det semlans högtidsdag. Idag äts den med vispgrädde och med fyllning av mandelmassa, men den har inte alltid sett ut på det viset. Ett gammalt namn för semlan eller fetisdagsbullen eller fastlagsbullen var hetvägg och den bestod av en slät bulle som serverades i en djup tallrik med varm mjölk och socker och kanel. Kung Adolf Fredrik, far till Gustav III, sägs ha dött efter att ha förätit sig på just semlor på själva fetistan år 1771. Det här med att just semlan skulle ha föresakat kungens död är förmodligen inte sant och enligt läkarutlåtande dog han som följd av en stroke. Men faktum är att maginnehållet visade på hetvägg, förutom surkål, kött med rovor, ostron, hummer, kaviar och champagnevin. Kungen var verkligen mycket förtjust i mat och såg till att frossa denna dag. Enligt greven och skalden Johan Gabriel Oxenstierna dog han brustdöden och Oxenstierna ironiserar vidare att det är att omkomma på det mest lysande sätt. Han pläderade för att fetistan borde förbjudas och hetvägg drivas i landsflykt ur Sverige medan den begått ett kungamord. Lyckligtvis fick han inte sin vilja igenom. Ordet semla kommer från latinets simila. Som betyder fint vetemjöl eller fint vetebröd. Askonstan inledde fastan. Nu skulle man ägna sig åt bot och bättring, lugn och inre betraktelser. Namnet Askonsta kommer sig av att man under medeltiden strödde aska över sitt huvud för att visa att man ville ägna sig åt botgöring. Och prästen ritade dessutom med sot ett kors i pannan på gudstjänstbesökarna. Trandagen, vårfrudagen och waffeldagen, som alla infaller samma dag är i nära anslutning till vårdagjämningen i slutet av mars och gemensamma seder som är förknippade med denna dag är kända från Småland, Värmland, Västergötland, Bohuslän, Halland och Öland. Lärkan och tranan är de fåglar som mest förknippas med våren och försommaren. I Odensjö skulle man skynde sig att räkna till nio och sedan räknar baklänges igen när man såg den allra första tranflocken på himlen. Då skulle tranan stanna i socknen och därmed också sommaren. När tranan anlände skilde sig åt på olika platser, beroende på olika meteorologiska förhållanden. Här i Småland sa man att tranan anlände lagom till vårdagjämningen. Men man satte också likhetstecken mellan tranans ankomst och vårfrudagsafton kvällen innan som man också kallade Traneafton och Tranekvällen. Våffeldagen, Mariebebådelsedag och Vårfridagen och Trandagen, alltså en och samma dag, infaller varje år den 25 mars. Inom kyrkan förlägger man bebådelsedagen till närmast liggande söndag, men ända fram till mitten av 1700-talet inföll vårdagjämningen alltid på Vårfrudagen. Den här dagen var det exakt nio månader kvar till jul och Jesu födelse. Namnet Bebådelsedag kommer sig av att ärkeängen Gabriel denna dag uppsökte Maria och berättar att hon skulle bli havande med Jesus, vilket hon också omgående blev. Dagen är en katolsk så kallad Maria-dag. Vi hade tidigare flera sådana i Almanackan och har inom kyrkan firats i kristna länder ända sedan 600-talet. Här hos oss har dagen fått markera vårbrukets början. Men bakom uttrycket vår fru döljer sig inte enbart Maria, utan där finns också en äldre tids tro på fruktbarhetsgudinnor inom nordisk mytologi, av vilka den viktigaste var Freja. Som med flera andra kristna högtider, framförallt julen, har en sammansmältning av kristendom och hedendom här i Ektrum. En annan sammanblandning är den renhet som man gav vakt på under vårfrydagen. Inom kyrkan avsåg man Marias djungfruliga renhet medan folkmytologin tolkade det högst konkret som att smältvattnet under denna tidpunkt innehöll tvål eller lut som man kunde använda för att tvätta kläder. Därför skulle man nu passa på att byka och tvätta och även vädra kläder för då skulle de inte få besök av mal och annan ohyra. Kvällen innan vårfrudagsafton trodde man att diverse hemliga makter var i rörelse, precis som under midsommar och vid jul. Då kunde man få kunskap om kommande väderlek, förrätta besvärjelser och annat. Enligt bondepraktikan skulle man ge akt på vädret under denna natt, för ifall det frös då så skulle det frysa i ytterligare 40 nätter. Här är en gammal vers om detta. Om vår fru natten fryser till, kölden länge vara vill. 40 nätter ska det dröja innan bonden sen kan plöja. Så mycket snö som det fanns på taken den dagen skulle det också finnas på marken ända fram till Valborg. Och om det regnade eller tinade på vaffeldagen så att det dröp från taket skulle man sätta ut kärl för att samla upp droppvattnet. Det skulle man sedan ge till boskapen för att den skulle mjölka bättre. Så regn den 25 mars är bra för mjölkbönderna. Vårdagjämningen var en tidpunkt på året som förknippades mycket med magi. Liksom under julnatten var mycket oknyttig farten och gammalt tillbaka förrättade man fornhedniska offer för att skydda land och folk emot vättar och trolldom. –som Gunnar Olof Hylten Cavalius skriver i sitt oöverträffade verk– –om småländsk etnologi, värend och virdane. Offeriterna var ett sätt att slå tillbaka de onda mörkrets makter– –som under våren var särskilt starka under vårdagjämning och påsk. Med tranans ankomst började en ljusare årstid. Därför sa man att tranan kom med ljuset. Uttrycket «Tranan bär ljus i säng»– –kommer sig av att vid denna tid har dagen börjat bli så lång– –att det är ganska ljust när man går och lägger sig. I det gamla bondesamhället skulle man gå och lägga sig– –medan det fortfarande var ljust från och med tranaften –och därefter inte tända någon lampa kvällstid. Först vid Mikkelsmäss den 29 september– –var det igen i sin ordning att tända lampan efter mörkrets inbrott. Det fanns till och med stränga varningar– om att i det hus som tranan såg ett tänt ljus i, där skulle det brinna under det kommande året, eller någon skulle dö där, så sa man i södra Skåne. Medan det på andra håll, som i Rydaholm, ansågs att straffet för att ha ljus tänt sedan det blev mörkt, var att man i så fall ständigt och jämt skulle vara sömnig. I Värmland sa man att tranan skulle plöja den som var sist med att lägga sig på vafferkvällen, vårfrukvällen. Det innebar att fötterna skulle få sprickor under hela sommaren. Medan man i Blekinge sa att den som kom först i säng på vårfrudagsafton däremot skulle få sin skörd inbärgad första av alla. På samma sätt som man av samma anledning efter julottan tävlade om att först komma hem igen från kyrkan. Den som kom sist i säng under vårfrukvällen skulle bli senfärdig under resten av året och fick dessutom öknamn som vafferfisen, loppekungen eller lusborsten. Här kan man jämföra med sedvänjan under Lucia-natten då allt manfolk skulle stiga upp tidigt för att tröska. Den som kom först upp då kallades för loppan och den sista kallades hela nästa dag för lusen. Det var också viktigt att man skulle ha veat, det vill säga kört in veden för året innan tranan kom för skulle den se veden ligga ute så skulle den smutsa ner den och därefter kunde sådan ved inte brinna. Traditionen att gå och lägga sig innan det blev mörkt och därefter inte tända något ljus finns beskriven redan från 1600-talet. Och i den upptäckningen står det att sedvänjan redan då var urgammal och från hedenhös. hös. Trondagen var för en populär högtidsdag för barn- Faktiskt den näst roligaste efter julafton. För då kom tranan med godsaker. Och på kvällen innan sattes det i vissa familjer upp bilder som föreställde tranan mot varje fönster i sovrummen för att locka dit den. Spel och kakelungsluckor skulle stå öppna i varje rum och alla dörrar inomhus vara öppna. Man skulle äta medan det var dagsljus. Till kvällsmat åt man risgrynsgröt om mjölk. Men det kunde också vara kokta ägg. Och mitt i äggfatet stod tranan med ett vaxljus i näbben som symbol för just ljusbärare. Eller så kunde en fotshög trana målad och uppklistrad på styrpapp och med en liten brinnande vaxljusbit i munnen stå mitt på bordet. Detta brinnande ljus var den enda belysningen. Men det förekom också att ljuset bara var ditmålat och då satt man åt i skumt kvällsljus. Efter måltiden skulle man vara tyst för att inte skrämma bort tranan. På natten kom sedan fågeln och lämnade en påse eller pappersstrut med godis i varje barns säng, ifall de hade varit snälla. Påsen, som ofta hade en bild av en trana, lades under huvudkudden och kunde innehålla fikon, katrinplommon, apelsiner och annat som tranan hade haft med sig från varmare länder. Men ibland också en kaka, en karamell, nötter eller ett litet julljus som påminnelse om tranan och dess samband med ljuset. Som en variant av tranpåse kunde man hänga upp en tom strumpa vid spjället vid kökspisen. För att på morgonen nästa dag upptäcka att den hade fyllts. Det senare var vanligt i trakten av Växjö. Här kan man jämföra med julstrumpan och hur Sankt Nikolaus i många länder i Europa den 6 december fortfarande kommer och ger barnen godis och gåvor på natten i strumpor eller skor. Men man kunde också få leta lite här och var i sovrummet efter godsaker som tranan hade gömt undan som gåva. Och här finns en likhet med att utomhus under påsken gå och leta efter det ägg som påskhören har värpt. –och som länge har varit tradition också i Pommern, i Tyskland och Polen. Från Ekeberga och Håmantorp berättas om dagen då vårdagshjämningen inföll. Då kom tranan i utklädd gestalt till barnen– –som först hade badats i badbaljan framför Stockvedsbrasan– –fått på sig rena nattkläder och lagt sig i sina sängar utan att ha fått tända ljus. Plötsligt dök tranan upp– iförde ett stort lakan och med ena armen utsträckt så att den liknade en näbb. Hon gick med bugande gång och ropade tritro, tritro och sedan delade hon ut pappersstrutar till alla barn som varit snälla. I varje strut fanns tranemat som bestod av hembakade pepparkakor, berlinerbröd, karameller, russin, torkade päron och äppelbitar. Den som varit stygg fick smaka på ett långt hopflätat björkris- och sedan gick tranan ut under samma ropande som förut, men återkom strax och gav den som fått smisk en likadan strut som de andra barnen hade fått. I Värmland sa man på vafferafta till barnen, om ni inte är snälla så kommer tranan och biter er. I Värmland hade man på vafferafta också sedan kastat traner, det vill säga lämnat tranbrev, där man hade ritat en trana, ofta flygande och med ett brev i näbben. Eller hängande i ett band om halsen. Ofta åtföljdes bilden av en vers. Den kan vara till exempel så här. Tranen med den långa näbben lockar barnen utom väggen. Man adresserade brevet till någon med titeln Travfröken, Tranan eller liknande. Färdigritade tranbrev gjorda av skolungdomar kunde också köpas i mjölkmagasin, kryddbodar och pappersaffärer. Det var mest barnen som ägnade sig åt dessa tranbrev och man sprang omkring på vafferafta i skymningen, liksom på påskafton med påskbrev, och kastade in tranera, som de hopvikta breven kallades, genom köksdörren eller i brevlådan innan man snabbt sprang därifrån. Ibland ropade man glad tran eller härmade tranans rop och i några av breven kunde det ligga en sockerbit eller en rund kaka med bilden av en trana på. Dessa tranbrev mottogs positivt och ibland skröt folk om vem som hade fått flest brev. Och ibland hade man klätt ut sig till trana och bar en stor vit särk eller skjorta, en stor gul pappersstrut som nebb som var fastsatt med snöre om nacken och en risbukett som skulle föreställa tranans skärt och som bands fast bak på ändan. Vårfruafton, kvällen före vårfrudagen, var det tranikväll. Då sprang man trona i både Värmland, Småland och Dalsland. Det gällde att även om snön låg kvar så skulle man springa barfota ett visst stycke. Antingen från gård till gård en längre bit eller bara några varv runt sin stuga. Många sprang tre varv. Ibland sprang man också tvärs över frusna sjöar. När man kom fram till en gård fick man smörgås och bäsk. Fötterna for illa och skavdes ofta blodiga av skare och is och dagen efter kunde man se blodfläckar i snön där transpringningen hade ägt rum. Man menade att ifall man sprang trana på tranekvällen så skulle man inte ha ont av tranan under resten av året och hon inte plöja sönder ens fötter, vilket betydde att man skulle slippa få sprickor där. I några Sunnebo uppmanade man barnen att springa ut barfota på värpedag eller fruedag för att fötterna skulle bli starka och bra. Det var med andra ord ett slags invigning till sommarens barfota gång. Det sades också att ifall man sprang trana så skulle man skyddas mot förkylning under resten av året och skörden blev god. Allra djupast kan denna sedvänja ha sin grund i medeltida botritualer. När mina barn var små och vi bodde i eget hus i Klaverström brukade vi varje år springa trana. Seden hade jag annammat efter att ha läst om den i gamla dokument på biblioteket. För där jag kommer ifrån i Norrland har vi ingen sådan tradition. Oftast bjöd jag hem gäster i samband med tronspringningen så att fler skulle få ta del av seden. Och fast vännerna var smålänningar, så var den ditills okänd också för dem. Vi tog av oss skor och strumpor och sprang därefter barfota med sols runt huset i tre varv oavsett om det var snö eller barmark. Och för varje fullbordat varv ropade vi följande vers. Tranan plöjer och vipan sår, men inte får du bita mig i fötterna i år. Var det snö på marken så kändes fötterna som bedövade isklumpar efter det tredje varvet. När man kom in började det sticka i fötter och ben, men efter en stund spred sig en fantastisk värme uppåt genom kroppen jag kan tänka mig att känslan var en sorts motsvarighet till att bada i isvak. Andra seder vid vårfördagen var att man skulle tyda spår i askan i öppna spisen under vårfördagens morgon. Klä av sig liggande kvällen innan som skydd mot trollen. Kasta huvudspån på lagortstaket så att man skulle få mycket ägg under sommaren. Dagen innan vårfördagen vattna hästarna i rinnande vatten. Släppa ut kreaturen på bete hurdant vädret än var. Hänga för fönstren så att vargen som var ute efter ens får inte skulle komma. Samt ha linneväven färdig. Under vårfridagen äter man idag rent allmänt över landet wofflor även långt uppe i Norrland. Det beror på en sammanblandning av ord där vårfridagen inom vissa dialekter har uttalats som vafferdagen. Varför har blandats ihop med vaffel, som är det tyska ordet för våffla. Och så uppstod en tradition att äta våfflor den 25 mars. Ett exempel från vår tid på hur nya traditioner plötsligt kan uppstå är fenomenet med första tostan i mass, där allt fler varje år köper marschepantårta just då. Denna tradition, som uppstod 2010 i Jönköpingstrakten har blivit en inofficiell högtidsdag för Småland- och de småländska dialekter där R ersätts med S. I Skåne åt man tidigare inte våfflor på vårfördagen. Denna dag kallades där inte heller för vårfördag utan för sju dag. Att man åt ägg på kvällen innan vårfördagen hade att göra med att hönsen nu började värpa igen efter vintern. På sina håll åt man också denna kväll vafferkaka som var en rågmjölskaka som bitvis delades ut till husets folk. I Leksand Dalarna hade ungdomarna på våffeldagskvällen kväll. Man kokade klimpvälling av mjölk och mjöl samt klimpar som man lade ner i vällingen. I en av mjölklimparna gömdes en ring eller sticka och den som fick den under måltiden skulle snart komma att gifta sig. Efter att ha ätit så dansade man. Man kom alltså att börja äta våfflor på våffeldagen på grund av en ordförväxling och för att man nu fick större tillgång på ägg. Men också för att även om våfflan inte har någon direkt koppling till Jungfru Maria, vår fru, så finns den en religiös anknytning om än lite vakt. Det första våffeljärnen var en utveckling av oblatjärnen, som användes för att baka oblater till nattvarden. Vofflan som maträtt är gammal, och det var i klostren som man först lagade till den redan på 800-talet eller ännu tidigare. Här i Sverige har vi ätit våfflor sedan 1600-talet men de våfflorna hade inte så värst många likheter med dagens våfflor. För ingredienserna vitt mjöl, socker, smör, vispgrädde och sylt var lyxvaror för de allra flesta och först i slutet av 1800-talet slog våfflan i den form som vi känner den igenom på bredare front. Och den varianten är ett arv från våfflorna i Belgien, Tyskland och Frankrike. Påsk är kristendomens största helg. Det är också en helg som förknippas med häxor och särskilt deras luftfärd under skärtorsdagen till Blåkulla. Det är många platser som har förknippats med Blåkulla. Klippön Blå Ljungfrun i mitt mittemellan Oskarshamn och Öland, är en sådan. Öns ursprungliga namn var till och med Blåkulla. Det är belagt så tidigt som vid 1400-talets början. Men på grund av magin kring det hela fick den vid 1500-talets början namnet Jonfrun, ett ersättningsnamn, så kallat noa namn som syftade på något farligt men som var ofarligt att uttala högt. På samma sätt som vargen förr i tiden kallades Gråben och björnen för Bamse och Nalle. Och namnet Blå Jungfrun är en sammansmältning av de båda namnen Blåkulla och Jungfrun. Redan år 1555 berättar Olofus Magnus i sin Historia om den nordiska folken, att denna ö var en samlingsplats för häxor. På fastlandet var en motsvarighet till blå djungfrun Berget Grönskulle, sex kilometer norr om Lammhult. Där finns också en offerkälla uppe på kullens norra kant och när det ryker kring berget efter regn, då vattenångorna dunstar och orsakar dimma, sa man att trollkärringen bakar stenkakor. I den kyrkliga kalendern infaller påskveckan under en vecka som inleds med annan påsk, men rent allmänt betraktar vi veckan innan som påskvecka. Den veckan Palm palmsöndag till påskdagen en vecka senare kallas stilla eller tysta veckan. Att den kallas så beror på att framförallt skärtorsta och långfredag skulle ägnas åt betraktelse över Jesu lidande och död. Under stilla veckan skulle man helst inte sova för länge på morgnarna. Gjorde man trots allt det kunde man få öknamn och kallas askfisen och fetgrisen på måndag och tisdag, dymmeloxen på dymmelonstan, skärtosen på skärtorstan, långlaten på långfredan, stumpen på påskafton och påsklåskan på påskdagen. På palmsundagen red Jesus in i Jerusalem på en åsna för att fira Pesach, den judiska påsken. Han hyllade som en kung och folk viftade med palmblad och la dem på marken framför honom. Här uppe i Norden tog man som symbol för detta istället in kvistar av sälj eller vide och la på golvet. Måndag och tisdag i stilla veckan har inga egna namn men i folkmund kommer måndag ändå att kallas blå måndag och tisdag för vita tisdagen eller stinkaket tisdagen, även om de dagarna egentligen hör hemma under fastlagen cirka 40 dagar tidigare. En onsdag kallas så, därför att man denna dag, då påskfriden inleddes, gjorde klocklangen mildare genom att byta ut metallkläppen i kyrklockan mot en i trä, en så kallad dymmel, eller linda in den i en liten läderpåse. Härigenom blev ljudet dovare. Dymmen fick sitta kvar ända fram till påskafton. Denna period mellan dymmelonsdagen och påskafton kallades dymmeln. Det fanns ett förbud om att under tidsperioden dymmen undvika juldon och sådant som gick runt. Till exempel skulle man inte använda spindrocken eller mala mjöl. Man ansåg att sådana rörelser skulle öka Jesu lidande. Här kan man jämföra med den gamla vidskepelsen om vad som gällde under både Lucia-natten och Thomas mässenatten som inföll kring vintersolståndet några dagar före jul. Under dessa nätter fanns magiska och farliga krafter i omlopp och för att skydda sig skulle man undvika att använda just juldon. Förbudet mot samma sak just under dymmeln vid påsk är ett bra exempel på hur hedniska och kristna traditioner har flätats in i varandra. För brukade man i världen klämta i kyrklockan på dymmelånsdagens afton eller skärtorsdagsmorgonen för att därmed klämta ner påskakärringar. Enligt den sägen ringde Prostenvisels drängar i kyrklockan i Visslanda i detta syfte, just som tre påskkärringar flög över kyrkspiran. De föll ner, men förvandlade sig samma stund till jätter som sprang upp mot en gammal björk. Men en man som stod där högg den ena jätten i foten. Sedan dess haltade en gammal kvinna i håramoen, och det blev allmänt känt att hon hade varit på väg till Blåkulla. Elementärt min kära Watson, som Sherlock Holmes skulle ha sagt om denna excellenta slutledningskonst. Under dymmelonsdagens kväll efter solens nedgång hade man tidigare i världen också påskskjutning för att skjuta ner påskarkäringarna. Då sköt man skott och blåste i lurar för att skydda sig och sina djur mot troll och häxor för man trodde att häxorna började flyga till Blåkulla redan denna kväll. Från middagstid på Dymelonsdag och fram till samma tid på påskafton måste man här i världen iaktta en mängd regler. Man fick inte ha eld tänd i spisen mellan solnedgång och soluppgång, det vill säga under nattens mörka timmar, för man trodde att påskkärringarna som var ute och flög hade makt att utöva förgörelse överallt där röken syntes. Och under de nätterna skulle man vackert hålla sig i sina sängar. Inte heller skulle man ge något åt kringströvande tiggare. I sädespingarna och gödselstacken skulle man lägga stål för att skydda boskapen så att inte häxorna tog korna och använde dem för att rida på till blåkulla. Man skulle inte brygga någon dryck, för då kunde häxorna suga ut sötman ur den och göra den bäsk. Och man fick inte nämna något ont. Som skadedjur, ohyra eller sjukdom vid dess rätta namn, för då skulle man inte bli av med det därefter. Och allt man gjorde skulle vara tyst, stilla och fridfullt. Skärtorsdag har med renhet att göra, genom ordet skär i betydelsen ren. Denna dag tvättade Jesus lärjungarnas fötter. Samma dag åt han också den sista måltiden tillsammans med dem- den utgjorde den allra första nattvarden. Denna dag kan man leta efter påskägg och majoriteten av folk köper sin påskmat denna dag. Mataffärerna tjänar 80% mer under skärtorsta än under andra torsdagar. Men framförallt är skärtorstagen särskilt förknippad med häxor och deras blåkulla färder. För att hindra dem från att komma på besök målade man kärkors på lagårsdörrarna –och lade stål vid dörrar. Man gömde också undan sådant som häxorna kunde använda som färdmedel– –som till exempel sopkvastar, störar eller dyngrepar. Under 1800-talet fick påskkärringarna en annan karaktär. Nu började istället små barn klä ut sig till häxor och gå runt mellan gårdarna. På samma sätt som man under tranedagen kastade tranbrev– –kastade eller delade man ut påskbrev med en teckning på– och ibland med en godis bifogad. På sina håll var det tvärtom så- att man förväntade sig något gott i gengåva- när man överlämnade påskbrevet. Man skickade också påskkort. Seden med påskkärringar började i västra Sverige- för ungefär 200 år sedan- men spred sig sedan över landet och även in i Finland. Ibland dök påskkärringarna upp på påskafton- istället för på skärtorsta. Och från att i början ha sett ganska hemska ut- så har påskkärringarna blivit allt sötare och näpnare. Långfredag utmärks av Jesu korsfästelse, lidande och död och därför ska denna dag religiöst ägnas åt tystnad och stillhet. Inom kristendomen är det en sorgens dag och förr i tiden piskade sig också över stora delar av Sverige många troende under natten eller tidig morgon för att påminna sig om hur Jesus led på korset. Ibland piskade den som steg upp först också de i familjen som ännu låg kvar i sängarna, precis som under blåmåndan i fastan. Den underliggande symboliken av denna sed lever kvar i dagens påskris som vi tar in och ställer på bordet. Och även i det påskträd som det alls sedan 1990-talet har blivit allt vanligare att se som offentlig utsmyckning i många städer. Långfredagen blev helgdag på 1770-talet. Många klädde sig tidigare denna dag i svart och barnen, som inte fick leka utomhus, sjunga eller visa glädje, upplevde den som årets längsta dag. Man skulle bara ägna sig åt nödvändiga gör mål. Ända fram till 1969 var det förbjudet enligt lag att den här dagen visa biofilmer, ordna danser- ...och andra offentliga nöjestillställningar. Inte hela affärerna var öppna. I Småland var det tabu att använda vassa eller spetsiga föremål... ...för de påminner om spikarna som Jesus var korsfäst med. I kyrkorna denna kväll innan påskafton är det tradition att tända påskljus... ...och på många håll i men också påskvaka. I äldre tider iakttog man fortfarande fastan på påskafton... Man skulle äta kvällsmat och gå till sängs vid dagsljus, precis som under kvällen innan vårfredagen. Idag har detta helt förändrats, för nu förknippar man dagen med påskgodis och påskmiddagar. Där många maträtter påminner om dem som man hittar på julbordet, som lax, sill, Johnsons frestelse, köttbullar och prinskorv. Men ägg och lamm tillkommer på påskens buffébord. Förr i tiden gav man också gärna bort ägg som gåva till påsk. I Västsverige var det för påskaften och inte skärtorstan som förknippades med häxor och blåkulla färder. Därför tände man där denna kväll påskeldar för att fördriva både påskkärringar och troll. Det var vanligt att man samlade ihop och eldade upp resterna av julens förbrukade julgranar. Men också här i världen gjorde man i äldre tid på onsdag och påskafton upp stora eldar på åsar och kullar. Det var en tradition som gick tillbaka till hedendomens våroffergille och, och det offerbål som man tände då. Man menade att så länge eldarna var synliga skulle ingen kunna komma åt eller förgöra ens boskap. På påskafton gömmer påskaren ägg åt barnen som de sedan får leta upp. Det är en tradition som alltså ursprungligen kom från Tyskland på 1600-talet. Och på sina hål gick man påskkäring den här dagen istället för på skärtorstan. På påskdagen uppstod Jesus från döden och dagen är därför höjdpunkten i det kristna firandet. Nu ändras färgen i kyrkan från botgöringens lila till glädjens och enhetens vita. Nu bryts också den 40 dagar långa fastan för de ortodoxa och det är återigen tillåtet att äta kött och ägg. Man ordnade förr med rejäla middagar både på påskdagen och annandagen. I det gamla bondesamhället sades det att ifall man steg upp tidigt så kunde man få se solen dansa av glädje över Jesu återuppståndelse. Man anordnade dansgillen och hade knytkalas, klädde upp en påskbrud och hade lekar som att picka ägg där man utan att knäcka sitt eget ägg skulle försöka slå sönder motståndarens genom att slå de smalaste ändarna på äggen mot varandra. Man brukade också pussas denna dag. Det är en tradition som fortfarande lever kvar inom den grekisk ortodoxa kyrkan. Annanda påsk är den sista påskdagen rent allmänt. Även om hela den kommande veckan alltså är påskvecka i kyrkligt sammanhang. Fram till 1700-talets slut firade man förutom annanda påsk också tredje och fjärde dag påsk. Under annanda påsk uppenbarade sig Jesus enligt den kristna berättelsen för lärjungarna denna dag. På Valborgsmässa-afton firar vi våren ankomst. Och i studentstäderna Uppsala och Lund är det en riktigt stor festdag med champagnefrukost, sillunch, mösspåtagning där man tar på sig studentmussorna och studentsång. I Uppsala har man forskning i Fyrisån och i Göteborg anordnar studenter vid Chalmers tekniska högskola en stor kortege av vagnar och lustiga inslag- av olika händelser från det sistlidna året. En av de mest välkända sångerna för att sjunga i våren är Vintern rasat ut bland våra fjällar, som egentligen heter Längtan till landet. Men från början var Valborgsmässan en kyrklig tilldragelse till minne av helgonets sankta Valborg. Hon var en engelsk som levde i det tyska klostret Heidenheim på 700-talet ända fram till sin död och där arbetade med att kristna de hedniska tyskarna. Till minne av henne utvecklades på 1400-talet en särskild kult där bland annat häxtro och motverkandet av onda krafter hade stor betydelse. Man trodde att natten till 1 maj var en magisk natt och tidpunkten för häxsabbaten. I Tyskland börjar man därför på valbåsvätsafton att tända stora brasor i det fria för att värja sig från häxor och annat trolltyg. Genom elden på Valborgsmässa vår vårelden, majelden, eldade man symboliskt upp vinterns rester. Men samtidigt enligt samma symbolik, det är häxor som ridande på kvastskaft eller getabockar befann sig på vägen genom luften till Blåkulla. Häxorna färdades alltså dit inte enbart till påsk. I södra Sverige brukade ungdomar gå runt i gårdarna och sjunga majvisor eller sjunga för ägg, varvid de förväntade sig pengar eller mat i utbyte. Fick man inget så sjöng man idvisor om personen som hade nekat att ge något eller om hans eller hennes familj. Det var lite som Halloweens bus eller godis. Första maj dagen efter var redan under katolsk medeltid en helgdag då man firade Jakob och Filippos som var två av Jesu lärjungar. Eftersom man firat minnet av Santa Valborg på valpåsmässa blev första maj under 1400-talet hennes helgondag. Då skulle man förbereda sig inför en fasta och därför festade man och åt och drack mycket samtidigt som man ägnade sig åt gyckel och upptåg. I bondesamhället var detta sommarens första dag. Och då hade man kosläpp, varvid boskapen fick komma ut på bete. Här och var kunde man också tända eldar för att hålla vilda djur på avstånd. Man såg över järnsgårdarna och på kvällen drack man märg i ben, det vill säga brännvin, äggtoddy, björksav eller det som var kvar av julölet. På vissa håll i Sverige hade man istället betesläppningen av djuren på Kristi himmelfartsdag. Som infaller på den 40 dagen efter påskdagen och alltid firas på en torsdag. Också nu menar man på sina håll att det var sommarens första dag. Nu la man undan vinterklädseln och det var första dagen för sommarfisket. I södra och mellersta Sverige hade man gärna jökota denna dag. Då kunde jökens rop hjälpa en att få en uppfattning om vad som skulle komma att hända framöver. Den socialistiska pionjären August Palm anordnade under 1880-talet flera så kallade gökottor i Liljeholmen i södra Stockholm under just Kristi Himmelfärdsdag, varvid han annonserade att allmänheten var välkommen dit med utflyktskorgar. Det var en förevändning för att hålla politiska möten som annars var förbjudet. Pingst infaller den femtionde dagen efter påsk och firas eftersom det var då som den heliga ande kom till Jesu lärjungar, så att de kunde börja organisera en församling och missionera om det kristna budskapet. Man kallar också högtiden för hänryckningens tid. I Götaland har man sedan gammalt haft en tradition med pingstbrud, varvid ungdomar pyntade en flicka till brud, och sedan tog man med sig henne till byns gårdar, och visade upp henne mot att få pengar, mat eller dryck så att man kunde hålla fest. På motsvarande sätt så man på sina platser förevisade en påskbrud under påskdagen. Numera är pingsten en populär bröllopshelg. På pingstafton, liksom på midsommarafton, skulle man tvätta sig och offra i heliga källor. I Skaterlöv offrade man mat och dryck på moderhögen där... Och därefter lekte man och hade glada fester. Gammalt tillbaka drack man också vatten ur någon helig källa som rann upp mot norr. Alla norrinnande vatten behärskades nämligen av den mystiska vackra vattenälvan. Vissa årsdagar lät hon källan få särskilt läkande förmåga. Det var under första maj, Kristi Hemmerfärdsdag, pingstafton och midsommarafton men allra mest under heliga trefaldighetsdag som infaller första söndagen efter pingst. Medan man satt där vid källan kunde unga förälskade också räcka varandra händerna över vattnet och högtidligt lova varandra livslång trohet. De ungas föräldrar la sina händer på deras huvuden och välsignade dem. Därefter gav pojken en stor sölverpeng till flickan som festepenning. Nu var hon hans lilla festepiga och han hennes lille festepilt. Missommarslutligen är en förkristen högtid som har sina rötter i hednisk sommarsolståndsfest. Man har genom hellristningar kunnat belägga att våra förfäder tidigt ägnade sig åt soldyrkan. Dessa ristningar går tillbaka till bronsålderns bondekultur mellan 1800 och 550 före Kristus. I samband med blod hade man stora allmänna fester. Högtiden fortsatte även sedan kristendomen kommit in i landet och det finns dokumenterat hur man på 1300-talet stördes av dans på kyrkogårdar, stöld av heliga bilder och sjungande av skamlösa visor. År 1425 förbjöd arkebiskop Johan Håkansson av den anledningen midsommarvakor i Lund. Kyrkan försökte styra över midsommarfirandet till att bli en minneshögtid över Johannes Döparen på samma sätt som man lyckats skyla över jultidens midsommarblot genom att göra Jesu födelse till central händelse. Men lyckades inte alls med det. Gunnar Olof Hylten Cavallius menar i Värend och Virdane att vårt midsommarfirande går tillbaka på det hedniska firandet av guden Balder, Solen och Sommaren. I både Värend, Värmland och södra Bohuslän åtföljdes skammalt tillbaka denna offerhög tid av flammande midsommareld som ett offerbål jämför med midsommareldarna i både Danmark och Norge. Under Petter Rudbecks tid i slutet av 1600-talet tände man en sådan eld i det gamla Vembolund nära Urschult och sedan fästade byfolket och spelade, lekte och dansade där. Ylten Cavallius skriver att vår midsommarstång kan vara en avnämare av det så kallade pandons som man reser i Pyrenéerna både i sydöstra Frankrike, nordvästra Katalonien samt Aragonien i Spanien. På Det rör sig där om en hög stång som omlindas med spånor och kärved och sedan antänds. Om stången därefter faller åt rätt håll så blir den kommande skörden god. Idag tänds stången av ortens borgmästare, men tidigare var det sockenprästen som under kyrkosång slog an gnistan till det samlade folkets jubelrop. Till missommar skulle man löva. I världen lövade man alla åkrar och kolgårdsland på midsommarafton med lövkvistar av al, hägg eller hassel. Man menade att därigenom skulle man få god årsväxt. Man lövade också inomhus, ja till och med ute på dasset. Man satte fast lövkvistar bakom möbler och runt spisen. Oftast användes lönnlöv. Vidare samlade man alla sorters löv och blomster, men framförallt Johannesört och man samlade dem till midsommarkvastar som hängdes upp i husen och i lagården för att skydda boskapen. Man skulle också under midsommarafton samla örter och blommor som kunde användas som medicin till människor och djur. Samt dagg som sedan lades i degen när man bakade för att brödet inte skulle mögla. I ljuskronorna sattes blommor av liljekonvalj Men... På midsommardagen fick man inte plocka ett enda strå av något som växte, för då kunde man som straff få likmasken eller kräftan. Den dagen skulle man också akta sig för att lukta på pioner. På midsommarnatten vakade man tyst. Man satte en krans med midsommarblommor på huvudet och smög tigande ut innan solen gick ner och satte sig vid en korsväg. Då fick man se syner eller höra ljud som avslöjade vad som skulle hända under det kommande året. Man kunde också vaka tyst vid någon skogskälla för att få se sin blivande äkta hälft. Då skulle man smyga sig dit strax innan solnedgången och ha med sig ett tvättfat, en handduk, ett glas brännvin och ett glas med vatten. Klockan tolv på natten dök synen av den tillkommande upp. Han avslöjade ifall han var drinkare eller ej beroende på vilket glas han valde att dricka ur. Och var han renlig så tvättade han sig i handfatet. Därefter försvann han. Ville man inte bege sig ut så kunde man stanna kvar hemma i sin säng och istället drömma om att få se sin tillkommande. Då skulle man fasta från klockan tolv på midsommarafton och tills det blev kväll. Därefter skulle man knåda en liten deg av kornmjöl vatten och mycket salt och forma till tre små bröd, så kallade drömmunkar. Efter att man gräddat dem skulle de ätas varma och så gick man i säng. Den som sedan i drömmen kom och erbjöd vatten att tricka för man blev törstig av allt saltet i kakorna var ens blivande äkta hälft. Som alternativ till drömmunkarna kunde man på motsvarande sätt förtära tre salta, så kallade drömströmmingar. Och omvänt kunde en ung man i drömmen få se sin blivande maka- om han hade lagt midsommarblommor under sovdynan på midsommarnatten. Man kunde också söka efter drakmedel på midsommarnatten. För att lyckas med det borde man skära en slagruta på midsommarafton. Enligt folktron var giriga personer som gömt undan guld och silver- dömda att därefter ligga och ruva på sin skatt ifall de inte berättade innan de dog var de hade gömt undan den. En mansperson förvandlades till en drake eller lindorm och en kvinna förvandlades till en stor svart skakhöna som gick och flaxade med vingarna runt sin skatt. Under både midsommarnatt och julnatt skulle skatterna luftas. Den som då lyckades kasta stål över skatten kunde ta allsammans. Ibland förvandlade skatten till vackra tygrämsor som hängde över buskarna eller gulnade löv. Små barn var skyddade mot trolldom och kunde bära hem skatten i form av dessa tygrämsor eller löv. Väl hemma förvandlade skatten till sin rätta form igen. Det sägs ligga en sådan skatt, ett drakamedel i Älje sjön i älgehult. Det handlar om en kyrkklocka från 1500-talet som sjunker ner nio alnar, ungefär 4,5 halv meter, ytterligare i sjöbottnen varje århundrade. Den som mot alla odds försöker berga klockan ska göra det under midsommarnatten, men får inte säga ett ord vad man än hör eller ser. Under midsommarnatten kunde man låta näcken stämma ens fiol för att man skulle bli en duktig spelman. Det gick till som så att man i solnedgången på midsommarafton hängde sin fiol under ett brovalv över en ström eller å. Sedan skulle man låta tre droppar blod från ringfingret droppa ner på fiolstallet och samtidigt offra en sextyver mynt eller en svart kattunge i vattnet. Blodet på fjolen var nödvändigt, för när man i soluppgången kom tillbaka för att hämta fjolen så skulle där finnas två stycken likadana, och då kunde man känna igen sin egen genom blodfläcken. Tog man fel och grep efter näckens fjol så skulle han genast dra ner den i vattnet och suga ut ens blod genom näsborrarna. Men gick allt bra om man fick sin fjol näckas stämd. Så kunde man därefter spela den så kallade elva dansen. Den hade elva repriser. Under den tionde började både levande och dött att dansa, till och med stolar och bord. Under den elfte reprisen kunde inte ens spelmannen stå stilla, för nu förde näcken själv stråken. Det enda som kunde hjälpa en då var ifall någon som inte hört sången från början täppte till öronen och gick fram och skar av fjolsträngarna. Vill man bada på midsommarafton utan att behöva frukta näcken kunde man spänna bladet på sin fällkniv och sätta ner det i jorden och läsa följande besvärelse. Näck du stygge i nålasäck, bliv du i land, men svigor i vann. Som avslutning spottade man i vattnet tre gånger. I gamla tiders älghult i Barkebo i Kroksmåla socken som idag ligger helt nära gränsen till Uppvidinge kommun, firade vid sekelskiftet 1900, både unga och gamla midsommar, vid solnedgången uppe på kullen Basarberg. De gamla hade med sig rikligt med mat och dryck i form av ossmorgåsar, ostkakor i kopparbunkar, hembryckt maltöl och brännvin. Efter att ha ätit och druckit tillsammans och dansat polka runt midsommarstången och avslutat med ett till Herren och sång av den blomstertid nu kommer gick de gamla hem vid 23-tiden och ungdomarna fick behålla det som var kvar att äta och dricka. Därefter började det leka lekar ända till morgonen då de sjung. Nu gala göken, nu går vi hemåt, sola är uppe och klockan är tre. Fast innan dess gick de och la sig någon timme med var sin flicka under ändå ganska kysska omfamlingar i midsommarhöet. Som uppgiftslämnaren själv skriver Gammaltida ungdom höll sig på mattan. Något annat dugde intet. Det var många traditioner under vår och försommar. Nu vet du mer om hur du själv kan fira. Tack för att du har lyssnat. Jag som har berättat heter Ella Stuv och arbetar på Växjö stadsbibliotek. På återhörande. Hej!